19 травня 2021 року Перше Барбара поспішно заходить до вестибюля лікарні, але не біжить лише тому, що Марія сказала, що ситуація не критична. Звичайна справа. На центральному ресепшені лікарні вона запитує, на якому поверсі онкологія. Чергова сестра направляє її до західного крила з ліфтами. Барбара з'являється в приємній вітальні з приємними картинами на стінах. Захід сонця, луки, тропічні острови і приємною музикою, що лине з динаміків над головою. Люди очікують на хороші новини і сподіваються уникнути поганих. Всі в масках. Марій читає роман Джона Сентфорда в «М'якій палітурці». Вона зайняла стільця для Барбари. «Чому ви не сказали мені, перше, що каже Барбара? «Тому що для вас це зайве хвилювання у час, коли взагалі не потрібно хвилюватися», – абсолютно спокійно відповідає Марі. Як завжди, вона у світло-коричневих штанах та білій сорочці з мінімумом ідеального макіяжу, і жодна волосинка не вибивається із зачіски. Олівія хоче, щоб ви хвилювалися лише за свої вірші. «Але я хвилююся за неї!» – Барбара намагається стишити голос, але кілька людей озираються. Олівія хвора на рак, каже Марі. Вона називає його неборак, що й не дивно. Він у неї дуже давно. Доктор Браун, її онколог, каже, що помирають з раком, а не від раку. У її похилому віці вона просто тане. За останні два роки хвороба прискорилася. Злоякісна пухлина, шипоче Барбара. Злоякісна, спокійно погоджується Марі. Але вона поки що не давала метастазів і, сподіваємося, не дасть. Двічі на рік Ліві контролює зростання пухлини. Цього року доведеться зробити це тричі. Ну, якщо припустити, що вона проживе ще рік. Сама Олівія любить говорити, що гарантія на обладнання давно закінчилася. Я покликала вас сюди, тому що вона хоче щось сказати. Мабуть, зараз ви пропускаєте заняття? Барбара відмахується. Вона у останньому класі, має хороший середній бал і може взяти вихідний, коли забажає. Про що вона хоче сказати? Нехай вже сама. Про Пенлі? Марій мовчки бере роман і занурюється у читання. Барбара не принесла з собою книжки. Вона дістає телефон, заходить в Інстаграм, переглядає кілька нудних публікацій, перевіряє електронну пошту і відкладає телефон. За десять хвилин Олівія виходить крізь розсувні двері, за якими блимають і пищать апарати, про які Барбара не хоче знати нічого. Олівія шкандибає, спираючись на дві палиці. Її сумочка коливається на тонкому плечі. Санітар підтримує її підлікуть. Вона дістається до Барбари й Марі, дякує санітару, і падає на стілець, зітхаючи і кривлячись. Я знову пережила принизливе поховання в шумній машині, поки вони перевіряли містічний жолоб, інформує вона. Старість – час відкидання, що саме по собі вже досить огидно, але це також і час ескалації приниження. А потім звертається просто до Барбари. Я припускаю, що Марі повідомила тобі про рак і про те, чому ми приховували це від тебе. Я все одно хотіла б, щоб ви мені сказали, обурюється Барбара. Олівія виглядає втомленою, смертельно втомленою, думає Барбара, але одночасно і здивованою. Навіщо? Барбара не відповідає. Восени їй жінці виповниться сто років, а за отими дверима може лежати лиса дитина, котра не доживе до свого десятиліття. То й дійсно, навіщо? Ти вмієш горлати, Барбара? Очі над її маскою, вкритою білими та синіми пацифіками? Яскраві, як ніколи. Що? А чому ви питаєте? Ти коли-небудь кричала? Ну, на все горло, щоб аж захрипнути. Барбара згадує Брейді Гарцфілда, Моріса Беллами та Чета Ондовські. Особливо Ондовські. Кричала колись. Тоді не кричи тут, бо це не те місце. Але потім обов'язково. Я могла б почекати повернення додому, попросила б Марію зателефонувати тобі, але чим старшою роблюся, тим гірше тримаю під контролем емоційні імпульси. Крім того, я не знала, скільки триватиме МРТ, тож попросила Марію викликати тебе сюди. Вона знімає з плеча огрядну сумку і намацує щось усередині. Дістає конверти з логотипом у вигляді пера чорнильниці, який Барбара одразу впізнає. Її серце, яке так прискорено б'ється після дзвінка від Марі, б'є рекорд частоти скорочень. Я взяла на себе сміливість відкрити його, щоб обережно повідомити тобі погані новини, якщо вони виявляться поганими. У шорт Пенлі 15 поетів віком до 30 років. Ти – одна з них. Барбара спостерігає, як конверт лягає в її долоню. Вона бачить, як її пальці відкривають його і витягують звідти важкий аркуш паперу, складений навпіл. Лист починається з того самого логотипу. Організаційний комітет Пенлі радий повідомити вам. А потім нічого, бо зір затуманюється слізьми. Друге. Вони повертаються на Ріджероуд на машині Марі. Барбара сидить ззаду. Радіо налаштоване на станцію, котра транслює музику 40-х років минулого століття. В деяких місцях Олівія підспівує. До Барбари доходить, що коли ці пісні були популярними, Олівія носила пенні лофери та робила зачіску в стилі паж. По дорозі Барбара знову і знову перечитує листа, не вірячи у його реальність. Вони під'їздять до будинку, і Барбара з Марією допомагають Олівії вийти з машини та піднятися сходами. Це поважний процес, супроводжуваний кількома величними пуками. «Це в мене реактивний двигун», – значуще коментує Олівія, – «плюс очищення вихлопної системи». У фойє, за зачиненими дверима, Олівія з тростинами в руках постає перед Барбарою. Якщо ти не передумала покричати, саме зараз вдалий час. Я б і сама повищала із задоволенням, але дихання не вистачить. Барбара продовжує перегони за кубок Пенлі і публікацію збірки у видавництві Random House. Вона думає, що могла б використати гроші на навчання в коледжі, але це не головне. Олівія запевняє, що вірші будуть опубліковані, навіть якщо вона не виграє. Їх прочитають. Не юрба? а окремі люди, яким подобається те саме, що подобається їй самій. Вона набирає повні легені повітря і кричить. Не від жаху, а від щастя. Добре, посміхається Олівія. І ще разочок впораєшся, Впорейшся. Маріо обіймає її за плечі, і вони кричать разом. Чудово, сміється Олівія. Щоб ви знали, я була наставницею двох молодих людей, які потрапили до Лонг-Ліста Пенлі. Але ти, Барбара Робінсон, моя перша і, безперечно, наймолодша учениця, котра увійшла до Шорт-Лісту. Однак попереду безліч непростих перешкод, які потрібно подолати. Пам'ятай, що ти перебуваєш у компанії 14 самовідданих чоловіків і жінок, наділених неабияким талантом? Вам потрібно відпочити, Олів'ї, турбується Марі. Відпочину, але спочатку ми дещо обговоримо.